أندلس أندلس يا أرض أندلس الحبيب تكلمي إني بكيت وعلى في كيف علامي لم تسير صمت ولم أتى وقعدت عن أرضي تبات وعن رباتي pa što da dali šta se deslo nakon što su zvalite pomoć a prije toga samo da navedem jel ko je ta bila država Morabit u zato, zato što je jako bitno ima svoj odgojni momenat pogotovo za naše stanje situacije koje mi prolazimo mi muslimani zadnjih neki stotinja godina znači 440. godine po hidri na jugu Mauritanije to je muslimanska zemlja tu je živilo tu živilo nekoliko ovih plemena koji su bili u porijeklom berberi. Odpoznatiji su oni bili znači Senhađe, a taj Senhađe dijelio se na dva plemena, koji su odgrali bitnu ulogu koju mi govorimo, a to je Đudale i Lemptune, dva plemena, znači berberska. Đudale, taj ogranak plemena Senhađe se nalazi znači, na, na, na jugu Maoritani. Po poglavica ili vođa ili predstavnik to, to plemena, tog kabile, to plemena je bio Jahja Ibrahim ibn Đudali. U kojem je bilo veliko hajra, je bio čovjek mogo bojazan, međutim, je nije, nije imao dovoljno šarijeskog znanja, ali uvidio je, analizirao stanje jel, svog naroda u to, tog mjesta gdje on živio. Pa kada je jel, analizirao i tvrdio i stražio stanje, vidio da Da, znači, a to su to je muslimanski kraj, muslimansko mjesto, znači da je video da da većina ljudi pije alkohol. Pa je, pa je također ostvrdio da je da je zina luk, znači, na sva vrata raširen. Da je tu neobični zanat, znači da čini, da da komšija sa sa komš sa komšinom suprugom čini zina luk. E također znači ne riđa slučaj je bio da se da se muškarci ženili sa više od četiri žene onda krađa, otimačina, tuđeg imetka, to je bila sasvim normalna stvar. Da, da, jače, da jače pleme uh, maltretira, ubija i oduzima prava manje, manjeg, slabijeg plemena, i to je bila sasvim normalna stvar. Uglavnom, znači stanje u Mauritani u tom dilu Mauritanije i u Endelesu, koje smo meni spomenuli, Sinoš, govorili, uh, govorili u zadnji predavanju o stanju Endelesu, uh, znači bilo jako loše. Čak ako bi bili jel, htjeli biti realni, ono je mnogo lošije nego što danas ima u, u, u mnogim muslimanskim državama. Znači njihovo stanje tada je bilo mnogo lošije po pitanju Fesade, Nerida koji je bio rašiven. Taj, vo, taj poglavar vođa ili predstavnik tog plemena Đudale, Jahaj Ibrahim je odlučio da pokuša nešto uraditi. Pa je došao na ideju da ode Nahađ, da ode Nahađ i da vidi tamo s kim može odgovarati u Čenjakovi dilemi, da neko pozove da dođe, da ljude poučava vjer, da se ljudi vrate vjer. On sam naravno nije to mogao raditi jer nije imao, jer oni on, on, vidi šta je problem, jel, on, nije imao dovoljno, jel, nije bio sposoban da on izvrši tu promjer, nije imao šarijskog znanja. Pa je otišao Nahađ i prilikom odlaska Nahađa i vraćanja sa Nahađa navratio u Qajrevan, najvećeg grada na sjeveru Afrike. I tu je sreo poznato malikijskog učenjaka Ebuomera ibn Fasija. El Fasi. Ebuomera ibn Fasi. Ili Ebuomran. Pa je tražio od njegi i da kako je stanje kod njih u, u tom dijelu u Mauritaniji, na jugu Mauritanije. I traži da da šeheh, ili on dođe, ili neko drugi da dođu, da se popravi stanje, da se ljudi poče vjeriti. Pa ovaj šeheh El Fasi on je video koji bi, koji od njegovih učenika najviše govorio to isto azi pa je našao Abdullah ibn Yasina znači Šejh Abdullah ibn Yasina šeha Malikijskog mezeva znači čije ime bi trebaloi znati znači će bi ime trebalo znati naša djeca znači to je jedan veliki učenjak koji je napravio veliku promjenu u istoriji islama i kod muslimana u tom kraju gdje je on gdje je on djelovao znači Abdullah ibn Jasin e eh, oni našao, oni u Kairvanu, imao mnogo mnogo učenika kako dolazi iz Tunisa i iz Al Alžira Al Al i drugi mjesta. Eh, Al kada je ga, kada sa njim razgovarao njegov šej Al-Fasi i i dao mu je l'isharetu da bi dobro bilo da ode u to mjesto, on se odazvao. Pa je otišao sa Jahim Ibrahime Ibrahimepoglavarom tog plemena, otišao je znači na jug Mauritanije. Šta je uradio Abdullah ibn Yasi? Znači, on je bio e, Počeo je da ljude poučava vjere. Znači, očeo u to mjesto, naseljeno mjesto. Međutim, kako je počeo ljude da uče vjeri, e, odmasu su, jer odmah je počela reakcija i pobuna kod ljudi u tom mjestu Pogotovo a, ljudi koji su imali određene koristi od činjenja hrama koji se radili. Pa su posticali jedni na drugi da se dignu protiv njega. I stvarno se. jel... A, a, a, Znači, velika većina od njih su sprotivila njegovom dijelovanom da ljude poučaju vjeru da naređuje dobro odnačav zla. Pa su onda ga je nasamo uzeli i zaplašili, a rekli da to prestane ili, ili će gore i Kada je on nastavio dalje, drugom prilicu ga na jednom mjestu je, i uhvatili i izuderali, pretukli ga. Nakon toga, kada je i dalje nastavio, za pritip rekli još jednom, to, budeš nastavio sa poučavanjem ljudi vjeru, mi ćemo te protirati znaki i mjesto. Što se ide slojeno? Sljedeći korak je bio da su ga jednostavno zatražili da napusti mjesto i nije ga mogao da ga brani Jahaja Ibn Ibrahim koji ga je doveo. Nije imao tolika uca da ga odbrani, da, da spriječi toga da ga protira. Pa je on onda otišao, napustio je znači, taj južni dio Mauritanije i otišao je uh, na sjever Senegala. Znači još dublije se spustio doli južno u Africu, u Afriku, na sjever Senegala je otišao, Senegalno-Muslimansko mjesto. I to otišao na, znači upustenje, otišao na nekom na mjesto gdje, gdje znači ima mnogo šume i gdje je bio na obal jedne rijeke. Pa je onda razlasio ljudima, poručio da onaj ko hoće da uči vjeru, znači prvo razmišlja o tem, da se vrati u Kajroman ili da ostane tu šta da radi, i onda došao je Allah da, dao da mu Teofika i Ismirenja da je uradio ovo što je vradio. Znači, našao ovo mjesto, sam je počeo, znači, bez nikog. I javio je ljudima u okolnim mjestima da on boravi na tom mjestu znači u tom tom mjestu pa ko hoće da uči vjeru boru neka mu dođe neka dođe tu da se opri. znači i to znači napravio sebi šator i bio po šatoru Pa onda je na samom početku došla su mu dvojica mladića i oni onda sa njima sjedio poučavao islamu vjeri tako da je pa onda se malo povećao broj došla je trojica četvorca znači to je od početka bilo znači ni pro prolazio desetak ljudi Šta je on radio? Znači, on, je, on je poučavao osnovni temenje stvari u vjeri. Po pitanju znači, ibadeta, po pitanju propisa vjere, po pitanju uh, džihada. I ne samo to, vje, učio je kako da, da jašu konja, učio je kako da hvataju, uh, da hvataju strvinu lov, da, da love. Znači sve druge stvari vezane za jedan samostan i, i nezavisan život od drugih ljudi. Ali glavna parola njegovog pozivanja vjeri bilo da islam potpuna vjera da je dovoljna, znači da obuhata sve sviere ljudskog života i da je, da je dovoljna da čovjek da može, da može čovjek živjeti po, njim, po ono što je došlo pojašnjim propisima vjerenja. Tako da je na, početku, na samom početku bio tako. Da bi od 440 godine, kada je počeo da dijeluje, za 4 godine, do 444. godine, broj, oni koji se preključili, to mjesto, na tom mjestu gdje on baravio se digao, digao se taj broj na hiljadu ljudi račet počo, počo on sam bio pa dva čovjeka, pa tri, pa četiri, da bi jel, za četiri godine njih bio njihov broj dostigao 1000 ljudi. Narod je ljudi, znači četiri godine se već odgajaju, odgajao se islamskom staromskom životu, praktikovanju islama i tako dalje. Pa je onda Abdullah ibn Asin odlučio, Šejh Abdullah ibn Asin odlučio da i rekao jel kaže len len ne, znači 1000 ljudi bi ne mogu biti pobjedjen jel od Zbog, zbog, zbog toga što je nji, njihov broj mal. I onda je, jel, slavo je skupinu po skupinu od ovih hiljadu mamaka ili oni koji su odozvali njemu, slavo ih je da idu u okolna, uh, okolna, okolna gradova i sela i da nređuju dobro i odoćao zla. Uh, u samom tom početku, znači, ljudi su ih prozvali i on sam sebe u stvari, prozvali uh, Džematu Morabitin. Uh, Zašto mora biti? Znači zato što su oni sebe smatrali da oni u stvari vrši jedan vid stražarenja na Allahovom putu. Mora biti to, to su oni koji straže na Allahovom putu. Živjeli su pod šatorama, znači nisu bili, uh, bili naseljeni mjestima. Poučavali se vjeri i, i sprejimali se za džihad. Uh, u toku tog njihovog djelovanja, djelovanja od ibn Asina i te skupine, Eh, Jahja ibn Omer Lemtuni, to ovaj, drugo, ovaj, drugi, drugo, eh, drugo pleme koje se nalazlo na, na jugu Mauritanije, eh, on kao vođa, vođa svog plemena je prihvatio davu eh, šeha Audulah ibn Asina. Kada on prihvatio kao vođa, eh, djelovaju kompletno svoje pleme, tako da je jel, za, za vrlo kratko vrijeme eh, broj broj ovoj, ove skupine Murabituna sa hiljadu njihov broj digao se na sedam hiljada. A onda je taj poglavica, odnosno poglavar vođa tog plemena je preselio ja njegov nasljednik je bio Omerlem Tuni, Ebu Bekr Omerlem Tuni. I tada počinje, jel, počinje taj dio kada počinje njihova snaga i moć morabituna. Odnosno o čemu se radi? 1651. godina Udula Ibn Yasin šejih Abdullah ibn Asin. Znači oni se radili, znači, na tom su mjestu učili, izučavali vjeru, praktikovali, odživili vjeru, ono što mi danas kažemo internatsko na život, kurseve radili našim mjestojom pravedenom pod navodnicima. I tako su ljudi vraćavali vjeru ti koji su dolazili na to mjesto. A onda su išli na okolna mjesta i ljude znači, onaj, kako su stigli, koji je, pozivali vjeru. Naravno, on su nosili oružje u zasijanu. Pa se dešavalo da su nekad doživljavali sukobe u otporu mjestima gdje su odlazili. Tako se zelo šehe Abdullah ibn Asinu da je odlaskom na jednom mjestu da pozive na dobro odlačaj zla da, su, da, je, iz, da, su, da je došlo do sukoba sa, sa ljudima koji živeli u tom mjestu. Naravno, sukob je bio te prirode da ljudi nisi tijeli da se drži vjere. To je priglavni problem. Znači, neće se vrate vjere. Imaju određene koristi u rađenju harama i nepravdi koji radi koji se radi u svojim mjestima. I bili su od te... Naemir je spremni da se bore. To je jedan razlog, a druga stvar je bilo što je u mjesizmu, jer su oni pozivali bio raširen, vjerovali, ne bio proširen širk. Da su ljudi radili otvorenu širku. Na tim je da neki spomenici zamohonje da su da čak da su čak jel, obožavali i Ovna. Ovan, znači odla je on je bio, znači od ova od nas je digno stepen božanstva. Znači, znači to je totalno jel jehlne neznanje i udaljenost od vjere. Mada Mandason smatral je nekim od tih mjesta da su da su primili jel, da su muslimani u osnovi. Jel. Uglavnom, dešava se da šehad je bilo ime Asin, znači, često u 1951. godine je preselio kao šehid. Znači, njegov period djelovanje je bio otprilike 11 godina. Znači. On je djelovaj 11 godina. Za, sa njegovim radom 11 godina tim djelovanjem, on je ostavio za sebe, on u momentu kad umro, ostavio i za sebe 12.000 ljudi koji su bili znači, na ispravno akidu, na ispravnom menheđu, spremni da, da radi za vjeru, da, da poginu za vjeru. E, tada je e, preuzima Džemad vodi vodi Džemad Abu Bakr Lemtuni e, e, taj vođa tad tadašnji Morabituna znači Abu Bakr Lemtuni e, je 453. godine znači dvije godine nakon što je preselio Šeha od Blagnyasin e, otišao u, u Senegal kako bi rješavao odrižni spor između zavađeni zavrđeni skupina a na svoje mjesto je postavio kao svoga znamjenika Jusuf ibn Tašfina. Pa je on onda na to mjesto, na, na, na jug Senegala, pa je našao tamo, znači oni ljudi koji trebali da budu muslimani, našao ljudi tamo da obožavaju neko drugo mimo Allah Đelešanu. I onda je to, pošto ga to mnogo zaprepasilo, ne mogu da vjeru da ljudi žive takvim okolnostima, ostao je tu dugo vremena znači poučavajući, poučavajući mještane tog, tog mjesta i šira mjesta, druga mjesta, poučavajući vjeri, znači šireći davu, radići davu. E, da bi se često 68. godine, ta isti, znači, vođa Morabi Tuna, Ebu Bekrlem Tuni, da bi se, znači, često 68. godine vratio ponovo, znači, na mjestu gdje je bio njegov zamek Jusprin Tašfin, a to je na, na jug mauritani. Znači oni su na dolazi u situaciju, znači, da su, da su imali, da su ulazi u sukop sa raznoraznim skupinama. Neki su, znači, totalno bili u širku. Neki, absolutno, nisu držali vjeri, ali su bili spremni da se bore protiv njih. A, narodna skupina Morabi tu na ono su imali sasvom oružje. Bili su spremni da vodi džihad, da se bore protiv oni koji se njima su prostavi. A, na, na širijanski isprav način su pozivali na dobro i odlačali od zla. Na, ali muslimani, znači u tim mjestima, po muslimani, znači, su to, znači toliko su bili udalji od islama, znači da su činili šir, da su radili razne stvari, ali su mislili, bili ubijeđeni da je to islam. Na, na jednom drugom mjestu, znači bile, bilo je pleme Agamara, u njih, njih se pojavio čovjek koji za sebe tvrdio da koji je za sebe tvrdio da, u stvari on vjerovijesnik, jel? da mu Allah šalim spušta objavu, pa je došao sa, sa no, nekim novim propisima, e, ono što je poznato islamu nešto da je halal haram, on je stvari. Kod njega, recimo, nije dozmanjena riba, nije zaklala širijetskim klanjima da se zakljuje podvratno e, riba. Pa onda neke stvari koje su jasno došli skrenciju da su da, u širijetskim tekstu, da su haram, kod njih su bile halal. Kao njemu je dolazla objava i oni tako ljude poučavaju. Ljudi su sma smatrali da je to islam da je to vjera. Malo prije se spojenu, znači neka od plemina su, znači, salam, znači neka od plemina su, bukvalno, dbo znači uzeli sebi jel Ovna za božanstvo i čin i upočivali određeni babel i badel prema Ovnu. Kada se vratio Ebu Bekr Lemtuni i zatekao Yusuf ibn Tashfin kao svog zamjenika, uh, bio se izenadio jel. Našao je da ostvari Yusuf ibn Tašfin uh, također djelovao radio davetske, Znači nije nije borio sjedio u svom mjestu, nego i on djelovao, odlazio do mjesta do mjesta i kako odlazio do mjesta do mjesta širili su svoj džemat svoj dav. Tako kad se vratio, znači, ta njihov namis je u Bekrlem Tuniji, zatekao i Usobiniš ta švina, da je on već, da je on već u stvari, uh, sa svojim davijskim djelovanjem čitav Senegal, današnji Senegal, uveo i sanosluci prihvatili, znači, njihovu davu. Pa togođe onda u Mauritani, čitav Mauritania prihvatila. Pa onda Maroko, čita Maroko, Tunis i Džesair, odnos Alžir. Sva ta mjesta prihvatili i pošli po, došli pod njihovu vlast i pod njihovu moć preuzeli su. Kada je to video Bubaker, narodno Yusuf ibn Tashfin također oni osnivač grada Marakeš. Ee i gradio tu Yusuf ibn također izgradio tu veliki ogroman mesdžid gdje ga pravio po uzoru na poslanika sallallahu alajhi wasallam znači oni lično učestvovali u upravljanju tog mesdžida e, radić on on, znači, on sam radio na pravljenju tog mesdžida. Ee uglavnom znači taj Bubaker Antuni kad je došao i šta je video, šta je radio Usifentaš fino i je rekao jel ako ti jel toliko uradio onda nema sumnje da si ti u stvari preči od mene da ti budiš jel vođa znači, ti si preči znači toliko si uradio znači na na polju dav i širinja, ispravno tumačenja, vjeri, više si uradio nego što sam ja uradio ostvom ja. E, pa je onda rekao jel ostani ti na da to mjestu gdje jesi a ja odo i dalje odo i dalje dolje na, na jug, na južni dio a, muslimanskih krajeva gdje, gdje su muslimani vjere, odo i dalje dolje da, da, da širim dao, da pozivam ljude vjeru, da, vraća, da se ljudi vrati vjeru, da opučavam ljude vjeru. E, uglavnom, kada se Abu Bakr Lemtuni vratio u taj sredni, srednišnji dio Afrike, jer i dalje je nastavio da radi a, u pozivanju ljudi, da vraćaju ljudi vjeru, jer, toliki, jer veliki džehad bio zavladao. A, uglavnom, povodno što se da danas poznat, privisio, čak to i Ben Ketke u svom u svojoj Bidajeve Nihaje, odnosno u svojoj knjizi Tarih od islam I spominje da je Abu Bakr Lemtun, da će on bio sebe, da se sadašnji 15 država koji imaju sada u, u toj centralnoj Africi, da, da, da ih uvede u islam, neće koje uopšte nisu bilo u islam. Da je neodim po imenima. Što znači da užadaju ogromno bijelo, jel? Uh, do te mjere, znači do te mjeri znači oni su bili znači marabiti oni su bili avjačani da kada bi, kada bi neko izjednoj juš vintage fin ili bubakrilem tu kada bi pozvali ljude da, da budu spremni za džihad znači, za kratko vrijeme bi se uh, moglo sakupiti 500.000 znači pona milliona ljudi spremnih za borbu uh, na, kada govorimo o ovim državama znači, koji su koji su, uh, uh, znači, sebebom Uh, i usvajim ta švina i Ebu Ghelem Tunja su, jel, kojima je rašireno ispravno poimanje vjeri, uh, naravno to govori o tome znači, da, da svako onaj sad koji je tamo u prakciju vjeru drži se vjeri, znači uh, se vapa i nagrade imaju ova dva čovjeka koji su zaista odložili veliki trud da se na tim mjestima proširi Islam, uh, na mjestima našem u kojima nije bila. Jel? Tako znači da je država Morabi tun. Da je postala ogromna država koja se prostirala od, sjeveru, znači od od Tunisa i Alžira, na jugu do Tugo, Tago, kako se zove ta drž, srednjišna država, Afrička, ona je naj, najjužnije bila u, u srednjoj Africi, i obuhvatel od prilike današnji neki, nešto više odvalacije država koje postoji danas. Znači tu je bila država Morabi Tuna. Naći počeo se od, od 60 godina od jednog čovjeka je na, počela ta država Odulaj ibn Jaših al-Glavni Asina dok je postala i dosigla voliki broj i velikog broj država. Ja. Ebu Bekr Lamtunije u nekom okršaju dole u prilikom bavljenja daveskim aktivnostima je preselio u Okršaj, u smislu je li kad su postali jedno od od plemena, su postali napravili zamku i napali, pa je on tu preselio na tom putu. Nakon njega, znači, ostaje i Usufin Tašfin kao, on je ostao kao namjes, znači, kao namjesnik, vladar države Moravi Tuna. Bilal je مرتان ارجع على اهلي هناك وسلمي كان الملوك كان الملوك على الزمان وقارنا